Жахливі галявини Існують розповіді очевидців про жахливі галявини, які інколи зустрічаються в лісах. Потрапивши на таку галявину, гинуть тварини й люди. Наприкінці минулого століття група молодих учених вирушила в тайгу Кежемського району Красноярського краю на пошуки загадкової галявини. У народі ця галявина набула недоброї слави тому її називають бісове кладовище. Мешканці здавна обходять це закляте місце, яке має вигляд великого кола діаметром близько 200 метрів. Галявина не має ніякої рослинності, і на голій землі можна побачити кісточки тварин, птахів. Собаки, які побували на галявині навіть декілька хвилин, відмовлялись від їжі, ставали млявими і з часом гинули. Один індійський мисливець повідомляв про загадкову глибоку западину, порослу деревами. Місцеві жителі називають це загибле місце колодязем богині Бхайраби. Вони вірять у те, що вона мешкає на дні цього колодязя і нікого до себе не підпускає. Той, хто опускався у западину, гинув, чи то тварина, чи людина. У Томській області на болоті за 5 кілометрів від селища Східне знаходиться місце, яке мешканці називають Могильний мис. Довжина цього мису близько 300 метрів, висота понад 20 метрів. На цьому мисі ростуть кедри за вишки до 50 метрів. Та навіть у найбільш світлий сонячний день стоїть і мла, а вечорами можна спостерігати світіння. Цей мис у мешканців вважається забороненим. Туди не бігають навіть собаки. Коли людина наближається до мису, у неї стає частіше пульс, з'являються втома та страх. Пояснення сучасних учених вчені вважають, що феномен жахливих галявин виникає тому, що в цих місцях може знаходитись міцна радіоактивна аномалія. Саме радіоактивність спроможна загубити будь-яку живу істоту.